Hola, què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte una setmana més en el nostre horari habitual al programa de cinema, còmics i sèries de televisió que avui venim, com sempre, plens d'informació, moltes coses i anem ja directament al Gràcia de Cas presentant a l'equip del programa. Comencem per la nostra productora i encarregada de xafarderies de Hollywood, Marta Sanz. Què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Estàs preparada per informar-nos de les últimes xafarderies de Hollywood? Sí, i avui porto força cosa, vull dir que no sé si hi ha una, una programació, ja parlo com una gran cadena. No mm -hmm. sé si hi ha molt contingut avui, o podré? O... Sí, sí, sí, hi ha molt de contingut, però podràs, podràs, com sempre, ah, sempre i, hi ha el teu reconeix. Porto coses de sèries. Ah, està bé, està bé. Retallades. Ai, ai, ai, ai. Comença la crisi, la crisi no? La crisi. crisi a les sèries americanes. Uh, Jacín Casamont, què tal? No sé si estàs de crisi o no. Uh, sí. Se m'ha acabat la tinta de, del text. Sí, ja ho veig perquè hi ha mina, es va degradant això, sí. el color va es va, perdent, es va perdent, ja ho veig. I sí, també porto notícies calent. Alguna que vulguis destacar? Alguna cosa en especial? Mm, sí, també d'una sèrie. D'una sèrie? Carai, mm. anem de sèries avui. Que també han retallat. També. A veure si és la mateixa... A veure, a veure... Ah! Misteri. Molt bé, doncs el que farem nosaltres avui, bueno, presentant i dirigint aquest programa, en teniu a mi mateix, l'Ignes Ierbat. I entre les coses que tindrem en el programa d'aquesta setmana, a banda de les estrenes, JCBD és la gran estrena de la setmana, la pel·lícula de Jean-Claude Van Damme, que es va poder veure en el darrer Festival de Sitges. Avui en el programa tenim un convidat d'excepció. Un convidat excepcional, un convidat espectacular, que es tracta de Nicolas Mayer, el gran director de cinema guionista també ha dirigit pel·lícules com les dues, dues pel·lícules de Star Trek, la segona part, l'aire de Can i la sisena, Aquell País Desconocido. l'aire de Can és la que tothom considera la, la millor pel·lícula de Star Trek. A més a més, ha dirigit el telefilm El dia després, pel·lícula que aquí es va veure en el cinema sobre una mena d'holocaus nuclear al planeta Terra, i també «Los passajeros del tiempo», una grandíssima pel·lícula també protagonitzada per Malcolm McDowell. Ja recentment ha doncs, fet el guió d'Elligy, la pel·lícula d'Elisabel l'Isabel i parlarem d'ell, doncs parlarem... Vam enregistrar aquesta entrevista durant el passat festival de Sitges, que es li va entregar la màquina del temps, i a banda de parlar d'Star Trek II... Ens parlarà també de les eleccions nord-americanes, que bé, ja ho sabeu, o, o no ho sabeu, no sé, suposo, no? que Obama guanyant les eleccions. Doncs fa una mica de reflexió sobre eh, els anys de, de George Bush i també una mica sobre, sobre Barack Obama. Uh, ja ho hem dit, eh? ja havíem de dir Barack Obama al llarg del programa, doncs ja ho hem dit si no ens haguéssim estat l'únic programa de ràdio que, que no ha mencionat el tema uh, en tota aquesta setmana, doncs així ja he quedat una mica més tranquil recordem que tenim un concurs, el de Panini que arreglem el 25 de novembre fem un sorteig i arreglem un lot de còmics gentilesa de Panini i la pregunta és, quin superheroi Marvel apareix al final de la darrera pel·lícula de Hulk superheroi Marvel que apareix ben bé al final, final, final, l'última escena de la pel·lícula increïble Hulk perquè protagonitza E Edward Norton ens heu d'enviar correus electrònics al ningú no és a@hotmail.com ningú és i tenim molt de temps fins al 25 de novembre, per altra banda podeu consultar la nostra pàgina web, que és el al www.rn.es/ningunoes, des d'on no es podeu descarregar el programa, veure fotos nostres, el que vulgueu, o si no, sineu al Google, ningú no és perfecta, som els primers de la llista. I ara també tenim Facebook, el Facebook del Ninguno és Perfecte, os podeu fer amics nostres si voleu. Eh, ens heu de buscar per Ninguno és Perfecte amb accents, eh? Ningú és, així, ben accentuat perfecta, perquè si no no ens trobareu al Facebook i res, que tenim un programa molt ple per tant el que farem serà ja començar amb el cinema Estrenes Tertúlia i notícies a la gran pantalla Ok, thank you Camera ready Os ets un trot van damme Well, it's not easy to get a good script, those days. <laughs> Let's shoot a movie we'll together. I'll bring the emotion, you bring the action. Everything is neutral. There are people who haven't managed it because they're not aware. I'm aware, aware, I'm aware. Are you there for a clip? Yeah. I'm 47 years old. It's way too much, my friend. I'm going Ne no, no. faites ne pouvez utiliser uh, votre armure la... mm -hmm. doncs, feu de JCBD, pel·lícula de Mabrouk el Mejri amb Jean-Claude Van Damme i Zinedine Zulem. Van Damme s'interpreta a si mateix en una pel·lícula autènticament profunda i amb tocs de comèdia. La pel·lícula ens presenta Jean-Claude Van Damme, un actor de 47 anys, pardon, 47 anys que es troba en plena crisi. Tan sols el contracten per fer subproductes de cinema d'acció pels que ja se sent massa gran. Van Damme està immers en el judici per la custòdia de la seva filla i té greus problemes econòmics. Actualment es troba a Bèlgica, on es veurà implicat sense voler-ho en un atracament on un dels lladres és un fan de la seves pel·lícules. Es tracta de JCBD, una gran pel·lícula que explora el bandam interior, on el famós actor ens regala una de les interpretacions més commovadores a l'any. A destacar el monòleg de 5 minuts que fa l'actor mirant a càmera, i ens explica els seus problemes amb les drogues i com això ha repercutit negativament a la seva carrera, acceptant interpretar pel·lícules patètiques. Aquest monòleg és, eh, hem de dir, purament improvisat per l'actor. No hi havia guió, és a dir, ell es va sentallar, va dir el que li venia en gana, es va desafogar, i la veritat és, un dels, és el millor moment de la pel·lícula. J.C.B.D. és una de les pel·lícules imprescindibles d'aquest any, si és que en teniu qualsevol dubte. El seu director, el Mabruk Esmesri, era un fan de Van Damme i tris per la seva actual trajectòria, ha rodat una pel·lícula que el torni a posar a la palestra, però d'una forma que ningú s'esperava. I Van Damme, doncs, s'ha prestat autènticament a tot el que ha volgut el director i, a més a més, posant, doncs, ell sobre la taula tots els seus problemes personals, sense tallar-se ni mossegar-se la llengua. I hem de dir, doncs, que un dels punts forts de la pel·lícula és que costa distingir entre la ficció de la realitat, quan del Van Damme que veiem és realitat o ficció cal aplaudir el valor del mateix en club Van Damme de riure's d'ell mateix en alguns moments d'alguns dels seus moments més traumàtics de la seva vida una pel·lícula que recomanem molt afusivament des d'aquí que és JC BD Nos estamos enfrentando a una guerra mundial en potencia Nuestro enemigo, supuestamente nada sofisticado se ha percatado de que somos un blanco fácil Y poner fin al mundo tal y como lo conocemos es mucho más simple de lo que parece. Ed Hoffman es el jefe de la unidad. Pero no sabe nada si no se lo saca el tío que está sobre el terreno. Y ese soy yo. Agenda del día. Coche inmovilizado, disparamos, nada de intercambios, todos mueren. ¿Lo de siempre? Eso es. Ampliando imagen. ¡Eh! ¿Qué te cuentas? Cuelga el teléfono. ¿Estás ahí? Sí. Escucha, estás llamando la atención. A partir de ahora me ocupo yo. Eh, son las seis de la mañana. Tengo que salvar a la civilización, cariño. El que estem escoltant és el tràiler de Red de Mentires, la darrera pel·lícula de Ridley Scott, que ens va agradar molt, American Gangster, la seva última. I ara ens torna a sorprendre un any més, Red de Mentires, amb Leonardo DiCaprio, Russell Crowe i Matt Strong. Es tracta de la cinquena de col·laboració entre Russell Crowe i el Scott. i la història és la de Roger Ferris, personatge que interpreta Leonardo DiCaprio, un agent de la CIA, especialista en entrar en cèl·lules terroristes i descobrir els seus plans d'atac. El seu contacte és Ed Hoffman, el Russell Crow, qui li fa de guia des dels Estats Units mentre cuida de la seva família. A Anglaterra i Holanda pateixen uns atemptats terroristes com comèsos per una xarxa que controla diverses cèl·lules per tot el món. Ferris utilitzarà un arquitecte innocent per convertir-lo en un líder d'un altre grup islàmic, mentre que Hoffman tan sols confia en el seu instint per aconseguir el seu objectiu, caigui qui caigui. Regne de mentires té bones interpretacions, malgrat que la sinopsis ens provoqui un cert déjà vu. Crow va engreixar eh, 20 quilos per interpretar a Hoffman en aquesta pel·lícula. Per cert, hem de dir que Warner va eliminar un diàleg on Russell Crowe comenta a DiCaprio que havia vist la pel·li Poseidon i que li va semblar doncs, com una noia grega de pilança, perquè la pel·lícula no s'acabava mai. Per què es va eliminar aquesta frase? Doncs bé, perquè Warner a productors de red de mentires també ho van ser de Poseidon. Així que millor que no ens tirem pedres sobre el taulà i que i que ho deixem estar. Out there a world outside of youngsters, out there beyond this Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there. La segona estrena que destaquem aquesta setmana es tracta d'Una una, una amistat inolvidable de Luke Jaquet, un documental d'animals amb elements de ficció del director de la gran pel·lícula documental, El viaje de l'emperador, aquella dels pingüins, està molt bé aquella pel·lícula. Eh, ens expliquen l'amistat entre una nena francesa i una guineu l'animal descobrirà la nena un entorn salvatge i secret i han de dir que està basada en un record d'infantesa de Luke Jaquet i van caldre 10 guineus per interpretar les escenes protagonitzades per l'animal jo no sé si Luke Jaquet de petit doncs, nava també amb una guineu, i això s'ha inspirat en certa manera alguna cosa d'oberi entre el, el director i el tema de les guineus All my life I've been waiting. I acabem les uh, dues darreres pel·lícules uh, que recomanem que destaquem aquesta setmana, que són Cenices en el cielo, pel·lícula de José Antonio Quirós amb um, Gary Piqué i Celso Bullago, És la història d'un escocès que arriba a un poble verd d'Astúries i descobreix que els seus habitants viuen influenciats per la contaminació d'una central elèctrica. I la darrera pel·ícula és Missión en Moclan, una aventura superespacial de Juan Manuel Suárez, una pel·lícula espanyola de dibuixos animats que ens presenta Planeta moc que està en perill. El general Neflin ha robat l'energia vital del planeta i s'ha fet amb el poder. La reina Pola serà la persona que liderarà la iniciativa de restaurar la pau i tornar la vida al planeta, és a dir, un intent de fer cinema 3D des de l'estat espanyol, que, evidentment, qualsevol comparació que es pugui fer amb, ja no parlo de Pixar, sinó, per exemple, amb DreamWorks, és a dir, que, que millor que no compareu, perquè és que sortiria perdent molt i de llarg. Venim amb les notícies més calentes. Sí. Ja sense que es anem, què tal? Notícies. Comencem per la primera notícia, guionista de còmics mm -hmm. que salta a la gran pantalla perquè va ser entrevistat Grant Morrison pel canal Antivi, tothom el coneix. Mm -hmm. I el van xinjar una mica i va dir que estava treballant un guió per una gran productora, li van treure que la Warner Bros. i al final de l'entrevista va destapar que està treballant en el guió de Flash, la pel·lícula. Bueno, serà un d'aquells guions enterrats, com el de Wonder Woman, per exemple, de Joss Whedon, o... A veure, a Molt veure bé. si ha sort. Mm -hmm. Home, bon guionista ho vas, eh, amb Six-Man i tot això? Sí, jo diria la, la primera, primera etapa, el primer, primer any, la resta ja no em va agradar tant. Tenim un altre guionista, que també ha sigut guionista de còmics, que és l'Strasinski, que està preparant el remake de Planeta Prohibido. Mm -hmm, és veritat, és veritat. Mític film de ciència-ficció de 1956, i això que n'està preparant el remake, els productors Sant Warner Bros. i Silver Pictures. I Joel Silver, que és aquest senyor que produeix tantes... Sí, Silver Pictures sí, sí, sí, sí. Pe Petita productora Per cert, gran pel·lícula, eh? Planeta Prohibidor que era interpretada per Leslie Nielsen quan sí. encara no feia agarra-lo com ho podes Sí, sí, crec que és l'únic que ha fet a la seva vida si Sí, sí Després tenim Jess Alexander i Jeff Loeuf que és aquí quan la notícia a la Marta No, no, no no? No, la teníem per la selecció de, de, dels 40 minuts, però digue-la, digue, -la, digue -la. Ah, doncs que han sigut despatxats de la sèrie Herois, jo que és l'MBC, <ríe> sí. perquè havia baixat l'audiència. Uh -huh. Doncs sí, ens, ens has aixafat la notícia, sí que l'he he aixafat la Marta, sí. sí ah, sí, o sí, us l'he aixafat els dos? Els dos, els sóc dos. Sóc un geni, sóc oh, oh. un geni. Ah, doncs això, les audiències s'havien baixat molt respecte a la primera segona temporada, ara uh -huh. estan a 9 milions de los sí, sí. i han de decidit els fora. Jo crec... A veure, el que ha passat aquí és que ja Jeff Love ja va entrar... A veure, és un tiu que, que està, està acabat en el món del còmic. I el van agafar la tercera temporada de Perdidos, la, la, la, va destrossar, el van despatxar també indiscriminadament i van contractar el Brian Cabugan, el guionista també de còmics, ahir a l'últim ombra, i va fer la quarta temporada de Perdidos, la millor de la Sèvia, sense que m'han d'adoptar i el van agafar per herois i bueno, està, està fracassant estrepitosament amb les trames. I el que he llegit és que el Tim Cree, que és el criò de la sèrie, responsable del guió de la primera temporada, que vés saber per què doncs, va delegar a l'hora de fer el guió del de, volum 2 i 3, doncs, eh, no està funcionant, trames massa complicades, llargues, allunyat molt del que era la primera temporada de la sèrie, per tant l'objectiu és eh, tornar a al que era la sèrie abans una mica tard, també s'han adonat no ho sé, clar, el volum 2 que és Williams, eh, s'acaba per Nadal o si el volum 3 començaria gener-febrer per tant pel volum 4, perdó, volum 4 eh, per tant, eh, encara estan a temps de rectificar a veure, uh -huh. després tenim Road to Purgatory i Road to the Paradise que són les dues entregues que continuen el film Camí o la Perdició, de Sant Mendes uh -huh. que, bueno que va ser, està nominat Oscars per, què era? Actors? Amb uh, Paul Newman? Paul Newman, actor, pot ser, pot ser que estigués nominat com a actor. Doncs això, el guionista del còmic en què es basen, farà mm. aquesta segona i tercera part i tractarà la història del fill de Tom Hanks, que torna a la segona Guerra mundial i decideix venjar la mort del seu pare i es trobarà pel camí amb el Capone. Ah, mm. Bueno. Però jo trobo que aquesta pel·lícula no tenia per ni segona i tercera part. No, no, no, És que s'haurien preparat dues parts. És una mica innecessària, la veritat. Després una altra que té segona part, o més aviat, prequela, és la Fox que està preparant la prequela de El planeta Losímios. Ah. I què explicarà? Mm, bona pregunta. Doncs tenim l'argument. Uh, César, el primer primat que està modificat científicament per el mm -hmm. govern americà, perquè desarrolla la seva intel·ligència. I a partir d'aquí crear la seva revolució que acabarà conquistant tota la Terra. Ah, molt bé. Toma guion. Bé. Però això en pel·lícula no sé com quedarà. No, jo crec que el planeta dels cimis ja està una mica acabat, eh, el cinema, i després de l'intent aquell de Tim, Tim Burton, que no va acabar de funcionar. Persona. En I fi. Després Sony Padamon, que s'han ajuntat per tirar endavant el projecte de Tintín de Spielberg i Peter Jackson. Mm -hmm. El que passa és que li s'han dit que rebessin una mica el que volen cobrar i que seran dues pel·lícules, no tres uh -huh. o sigui una Spielberg, la primera i la segona Peter Jackson bueno. ara que descobri quines accepten dirigir perquè teníem tres que a l'Imperi del, del sol el temple del sol uh -huh. el secret de l'unicornio i el tesoro de no sé, no sé de una... sí, no de Arcan, no Arcanes, Ar la, la la, la pressió que ell de... tenen els de Batman. Batman. <ríe> Estàs fent aquí un Arkham... crossover. Bé, doncs que diguin tres arguments i si s'han de seguir. És estrany 2010, o siga ja poden estar apretant, no està rodada com es fa habitualment, sinó uh -huh. en tres dimensions tipus BioWolf. Bana me Que en bona. Fi, so... Rai, estar. I per últim Sony ha fitxat a David Lindsay a Beide perquè reescrigui el guió d'Espirament 4 que estava treballant i James Van Der Beale, hmm. el guionista Zodiac. Sí. No, a veure, no és ben bé... O sigui, el James Van va fer el que s'anomena el... el borrador, el llibret, no? que vindria a ser... Bueno, All allò que ha tardat a fer dos anys una escaleta diguéssim no? de dos anys bueno, no, dos anys segur que no s'hi ha estat però ha fet com una mena d'esbòs de, de, de, de lo que ha de ser i ara ve aquí el corrente que ha de fer els diàlegs, ha de posar tot no? que aquest senyor no és un desconegut ja que ha guanyat el Pulitzer pel seu llibre Rabbit Hole mhm uh -huh -huh. O sigui, és una... Ah, per últim, un punt Sabeu que Samuel L. Jackson havia estat a en o per, fic... per participar a Inglourious Busters perquè seria sí? la primera pel·lícula que no hi surt de Tarantino per de les Reservoir Dogs? Doncs la convençut, finalment. El que passa és que no apareix a pantalles a la veu del narrador a la història. Bueno, està bé, té molt bona veu, Samuel L. Jackson. No sé, en versuris, em sembla que a poc l'he sentit. Poc, sí, sí, té una sí, sí Jo crec que donarà. Eh? Per tant, la notícia que comentaves d'Espiderman 4 només afegir que es veu que Sony vol rectificar respecte a el que va ser Spider-Man 3 eh, i que vol centrar la pel·lícula en els personatges eh? Vull dir, aprofundir en els personatges una mica com el que ja va fer amb la segona part d'Spider i diria ja adeu merchandising de tres enemics a alhora i... bé, Quint potser despertici. menys merchandising i més eh, guió i tindran una millor pel·lícula Això sí. eh? que, que segur que ven més a la llarga que no pas eh, tant de merchandising Uh, res més? S'ha finit. Molt bé. Doncs uh, anem a comentar lo que hem vist aquesta setmana. I rapidets, perquè només tenim quatre minuts avui per fer de tertúlia. Per tant, comencem amb els nens de Huang Shi, aquesta pel·lícula del Jonathan Reismayers que la va rodar abans a fer el Tudor, que és la història d'un doncs, anglès que feia de periodista, que durant la guerra entre la Xina i el Japó doncs va... Eh, a portar un nens orfes d'un orfenat cap a unes muntanyes lluny, lluny, lluny perquè els militars no els eh, agafessin com a soldats, perquè els volien instruir com a soldats. No? I va fer aquesta gran heroïcitat per la qual és eh, molt recordat aquest home. La pel·ícula doncs, és la, la història d'aquells fets. Eh, tenim el Young yong i la Michelle Yeoh, que s'apunten a totes aquest, aquestes coproduccions produc eh, americanes, europees i orientals, que és una mica de tot. I bé, la pel·lícula està bé, vull dir, és entretinguda, es, es deixa a veure, eh? vull dir, és una pel·li recomanable. Marta, tu també has vist Els nens de Huangxi. Eh, què t'ha semblat, la pel·lícula? Bé... <laughs> Bueno, però argumenta una mica, és que cada vegada igual. Què he de fer per arrencar-vos les paraules, sisplau? És com, és com en Figueres, eh? Oh. Està bé la pel·lícula? No, m'ha um, semblat... Um, aviam, pensem -hi. Millor que Hermanos Postpilotes. Aquest és el no, comentari. No, no, esti... no, a veure, no. I ha sobret d'equivoc, si no, uh, és impossible. Uh, uh, no ja parlarem ara de Hermanos Postpilotes. Concentrem-nos amb els nens de Juan Xí, sisplau. Bé, ma... ostres... Me sento estranya, no, sé... no sé. parla Roberto Donis Jr. No duna <laughs> vegada. És m'ha agradat, està bé, uh, no és uh, de llàgrima fàcil, jo no vaig plorar, dir, no, no és la intenció, suposo que la que hi ha drama perquè uh, els japonesos en aquell moment, als anys 30, doncs estaven a els xinesos que estaven pobres amb les més pobres de les misèries i Jonathan Rhys Meyers ho fa com els Tudors, la veritat. Mm -hmm. És que no no varia, o sigui, la seva interpretació la... tampoc no sé, ho fa bé en el paper, però tampoc és. Cambia en la película, cambia en la alguna cosa més, no ho sé, a vegades. Eh... M'agrada el, el protagonista xinès, el Chow Yun-fat. Sí, sí, sí, fantàstic. Molt bé. Uh, Canviem de pel·lícula de Mermanos por Pelotas. Uh, una caca. Uh, sí, és per, per servir el llenguatge escatològic de la pel·lícula, una merda també podria ser. A mi no m'ha gens. Trobo que de les produccions de Jutà Pato és del pitjor. Té dos moments gloriosos escatològics que, que dius... Bueno, Què gloriosos? El malo de les pilotes i la bateria està bé. Eh? però no digueu perquè, és clar si només en té dos la gent que la vulgui no, a veure, que... va tinguent gacs, a veure, no és tot el son que peti seu per cul, però té, per rius. té o sigui... un gac que riu té un parell d'escenes uh, delirants, que estan sí. molt bé però la, la, crec, la resta és bueno, uh... Will Ferrell si, si, ta... i John C. potser no, però els que fan de pares uh -huh. pobres jo pensava, quan mirava la pel·lícula, pensava, pobres persones haver I de un... viure aquesta situació i haver de dir aquestes coses. I ha ser actors sèrius. Sí, sí, sí són actors sèrius. Sigui... Bé, jo, jo, jo fent servir el llenguatge de l'Aram aquesta és una pel·li de caca pèl kudopis, no? Vull dir, és una pel·li de... De, de, de, de, bueno, de recurs fàcil, humor fàcil sí. el guió és de Will Ferrell eh, no s'hi ha trencat massa el cap eh, vull dir, el guió és dolent, ho hem de dir, vull dir el, ni el cul. Dolent, dolent ni el cap, ni el cul. I... Però no se n'amaga ni tampoc ho fa com si fos una bandera ja, però la pel·li és dolenta és que no. és dolenta. Sí, sí, és dolenta, és dolenta. Vull dir, no té res. Té, ja t'ha dit, dues escenes glorioses i, i ja veure, està. Però a no veus Will no. Ferrell i ja t'omple la pantalla? No. Tot el que faci? En aquesta peli no, veus? Sí. És que a mi sí. Com que m'agrada ell, eh, faci el que faci, mm -hmm. no sé, els fans de Will Ferrell jo crec que sí, que riuran. Bueno, i anem a parlar, Jacint, des... no sé si et vols anar a amagar, si no, has vist... No, no, no, un... no, High School Musical... És a, és el dia de l'orgull de High School... No, està molt bé. Està, els majors de 20 anys sortint eh, al carrer... No, no, en qui... Fixa't, la sala hi havia tant trentanyeros com jovenets. clar trentanyeros, acompanyant els, els més... Petons. No, no, no, no, trentanyeros sols, jo perquè estava rodejat de trentanyeros, potser els vaig jo, però... <laughs> Però no, la millor a les tres, ara ensaio la millor a les tres, coreografies espectaculars i sí, cançons molt i molt bones. Coreografies ah. espectaculars, no dubto. Cançons bones, això ho poso sí, sí, en sí. dubte total. Molt perquè... millor que la primera i la segona. Oh, és... Ja sí, no m'engany, són espantoses. Les he No, no. Són Millor que la primera i la segona són. I la que fa horrorós, la Vanessa Hughes uh -huh. que van aparèixer fotos seves per internet de mala oh, sí, manera sí, sí, no, no. doncs ho fa escarós, en Zac Efron fa un papelón de la seva vida, jo em vaig enamorar i m'he forrat la carpeta ja de Zac Efron. Sí molt bé, fantàstic, ja hi podeu anar tots ja tens coses en comú, nenes de 12 anys tot, sí, tot, tot. ja podem parlar d'algú molt bé, doncs eh, deixem aquí el tema de la tertúlia avui i ara anem directament a escoltar l'entrevista que li van fer a Sitges el Nicolas Mayer. Era més o menys les 11 del matí aproximadament. El senyor feia tard, eh, va donar temps per fer un cafè i allà va aparèixer amb una jaqueta una mica... Eh, bé, bueno, un plan Robert Redford, no? Això, una camisa texana. Anem a escoltar l'entrevista amb el gran Nicolas Meyer. l'entrevista. Benvingut, moltes gràcies per concedir aquesta entrevista, el, el programa Ningú no és perfecte. I primer de tot què se sent al rebre la, la màquina del temps després de molts anys en eh, aquí a Sitges. No? Happy! <laughs> Ahir eh, vaig assistir la projecció de, de Star Trek II, l'aire de Kant. Com va anar la, la projecció? Bé, molt bé, la, la copia era molt, molt bona. Bé i vaig observar que 26 anys després de la pel·lícula encara, encara es manté molt vigent, no? Quina és la clau que una pel·lícula com aquesta 26 anys després encara continuï, doncs, uh, estan present, continuï funcionant? I'm going to give you a long answer. Mm -hmm. Yeah. I think that uh, artists, a little bit like teachers, typically never realize or get to learn what effect they have on people that they will never meet. The teacher stands up and there's a kid in the back of the class, he may not even be the kid who gets the good marks, but his life is changed in some way by something that happened. When I get an award like the one I got yesterday, mm -hmm. I suddenly get a glimpse, just a touch, of how my life or my work may have affected people that I've never met. It's a very rare kind of reward because most of the time you don't know and as an artist i try it's very very hard very important for me to make work that lasts to make something that's going to be strong that will that will stand the test of time and by the way 26 years or whatever it is is not very long. You know, Hamlet that's long. Oedipus <laughs> that's long. <laughs> you know, I'm happy that people can still watch The Wrath of Khan, Maybe they'll watch it for another 10 years before it's passé or whatever, but I can only feel uh, grateful and that I've accomplished something of what I set out to do, in building it strong, as opposed to, thank you, uh, building it to throw away, building it for the garbage. And uh, a lot of movies that I see uh, just seem that no one's very interested in whether it lasts or not. It's just like, you know, get in make the money get out sí. but not for me you know i would like my kids to be able to look at this stuff els artistes som una mica com els professors eh uh, no mai no sabem ni no aprendem quin efecte que tenim sobre la gent que ens escolta i que ens professor normalment no és conscient de els estudiants que té a la classe o des més potser no és conscient però no els i eh, potser aquest professor, l'ensenyament que, que els està oferint a aquests estudiants, està canviant la seva vida, però no ho sap. Quan em eh, rebre un premi com el que vaig va rebre ahir, aquí a Sitges, sempre penso de quina manera ha afectat la meva feina en la, en la gent, en les persones que han vist la meva feina, el meu art. Perquè so, sovint no ho saps i sempre és interessant pensar-hi com a artista sempre intento que el meu treball sigui potent, sigui un treball eh, que perduri, i he de dir també que 25, 26 anys no són tants, Hamlet. Això és una obra que té molts anys al darrere, però la meva obra de moment no té tants anys i espero que perduri per, mol, per molts anys, de fet. Per tant, sempre intento tenir una, fer una feina que eh, sigui doncs, duradera i que no siguin les típiques pel·lícules comercials que acaben a la brossa al final. Són, eh, jo, he no he jo he vist moltes pel·lícules en què es treballa simplement per la l'avançant comercial, per obtenir uns ingressos, i després és igual el que passa amb aquesta pel·lícula. Però jo no, jo sempre he intentat treballar amb eh, doncs, produccions que considero de qualitat i que crec que poden perdurar. Uh -huh. uh, una altra pregunta que li volia fer respecte a l'era de Kant és uh, com s'esperava o si s'esperava que el públic arribaria a acceptar la mort d'espoc Uh, tal com realment va fer perquè ho va fer molt bé el respecte d'això s'hi tenia um, ja va deixar o sigui, si intencionadament va deixar la porta oberta a uh, que torneix el personatge When uh, people learned that uh, Spock was, uh, might die in this film uh, they were very upset I got threatening letters all kinds of Uh, objections but what I said to the people that I was working with and to Paramount Pictures they're very nervous I said look number one art is not a democracy <laughs> it's not <laughs> made by a, a committee uh, art is a is a dictatorship no one has to go see the movie if they don't want to see the movie that's number one Number two is, it's not about whether you kill Spock, it's about whether you kill him well. If his death is simply uh, perceived as a kind of a gimmick, if, if his death is perceived as nothing more than a gimmick or they're working out of a clause in his contract that he doesn't want to do anymore, then they will be angry. And they will be right to be angry but if his death it becomes an organic part of the story and is and is part of the sort of the meaning of the story then it shouldn't be a problem at all they just don't want to feel manipulated and all art is manipulation but the best art is you're not you don't feel like you're manipulated i give you, you know, the director who, who puts a dog in the road and has it run over by a car he's <laughs> going to get a reaction people are going to get upset you will have manipulated but that's an easy manipulation that's a cheap manipulation what you want is to be lost in the story so that when events unfold like Spock's death They seem to be uh, an inevitable part of the narrative. And I was, rightly or wrongly, confident that that's what I was going to do. That's what it would be. I wasn't sure. The first time we ran the movie, I was like <laughs> this, wondering if you know people were going to throw things at the screen. But they didn't. It may also be that, you know, we pretended to kill him in the opening scene and so everybody had a good laugh and then they forgot. They forgot. Nobody remembers the first five minutes of any movie first time they see it. They don't remember. So they completely forgot until they saw the chair, the empty chair. Yeah. And then you go, Oh, yeah, this is the one where he died. Quan la gent es va assabentar de la mort d'Espoc, no els va fer gens de gràcia. De fet, vaig començar a rebre cartes amb amenaces, amb, bé, amb doncs, queixes perquè no volien la mort d'aquest personatge. A Paramount, a Paramount els estudis els hi va dir que l'art no era una democràcia, l'art és una dictadura i després el públic, si vol, va veure el cinema de pel·lícula i si no, no cal que la vagi a veure. Per tant, jo vaig decidir que la mort d'Espoc era necessària. No es tractava de matar l'Espoc, es tractava de matar-lo però fent-ho bé. I bé, això era una cosa que havia de passar amb el fil argumental i de vegades aquestes situacions es donen per contracte. No? A l'actor li diuen, mira, el teu personatge serà així, és una cosa, una idea ja preconcebuda de... amb el contracte, i és una cosa que ha de passar. Però en aquest cas va ser diferent. Simplement, en el transcurs de la història del guió, vam veure que era una cosa imprescindible. Per mi es va convertir en un fet imprescindible dins del fil argumental, i necessitàvem l'amor d'aquest personatge. Per tant, era, era correcte fer-ho. I el, el més important, sobretot, quan treballes amb, la, amb el públic, és eh, que no se sentin manipulats. No s'han de sentir manipulats en aquest sentit i l'amor eh, ha de passar en, una cosa, en, una, en un context que tingui eh, coherència, perquè si no, el públic se sent precisament això, manipulat. I és precisament quan eh, el públic se sent immers en una història, l'entén... Uh, se sent apassionat per ella, a tret, és llavors quan realment entenen i comprenen i accepten l'amor com va ser per exemple la de l'espoc. En, en el moment que vaig escriure a la, a, el guió, eh, jo no, no estava segur si això funcionaria, no, sabria, no sabia si la gent tiraria ampolles a la, a la pantalla. Però vam anar al cinema, la primera, la primera vegada que vam anar al cinema per veure-la vam veure que la gent reaccionava bé, bé, que la gent fins i tot somreia, i eh, he de dir que sempre, sempre, sempre, un espectador mai no recorda els primers 5 minuts d'una pel·lícula. Però en el cas del l'amor de la mort en el moment en què veus la cadira buida, llavors és quan dius Ah, ara és, aquest és el capítol en què mull de Spock, i és llavors quan te n'adones del que està passant. N'hi ha dos que, que li volia fer abans de marxar. La primera seria si coneix el treball de J.J. Abrams, de Star Trek, si ens sap alguna cosa. Sure. I, bueno, si ha tingut oportunitat de veure alguna cosa, si ens ho, ens ho pot explicar. I, i l'altre sobre les eleccions dels Estats Units quina una setmana, o sigui, com veu el seu país de cara a aquestes eleccions? Uh, I've known J.J. Abrams since he was a little boy. I, was, I went to his bar mitzvah. Um, and uh, he is certainly enormously talented. So I expect his Star Trek movie will be wonderful. That's number one. Number two, my country has been in terrible, terrible trouble for eight years. My country is run by a bunch of idiots and gangsters and crazy people. George Bush is the worst president in the history of our country, and he has not only wrecked our country, but he has wrecked our country in the eyes of the world. Things are not only bad at home, they are bad for us everywhere. Uh, I don't know that Barack Obama will be able to reverse eight years of this kind of damage. First of all, we don't know whether he will be elected president, and secondly, even if he were, I think it will take 50 years to undo the damage of George Bush and Dick Cheney and Donald Rumsfeld and Condoleezza Rice. It's just the... Uh, the damage is, is too huge to contemplate. We stopped being Americans. We're supposed to be the good guys. Respecte la primera pregunta sobre JJ Abrams, sí que el conec, el conec des de fa molts anys, des que era molt petit, de fet, vaig assistir al baptisme d'Abrams i és un artista genial. De fet, eh, espero i tinc esperances per això mateix que aquesta nova seqüela de Star Trek sigui genial, estupenda. En es, el meu país és un país que ha tingut molts problemes últimament. Ha estat dirigit per una panda, per una colla d'idiotes, de gángsters, incompetents. Bush ha estat el, pre, el pitjor president de la història dels Estats Units. Eh, és, no només la seva gestió ha estat dolenta de manera nacional, de manera interna, sinó que també projectada a l'exterior i enfonsat als Estats Units d'Amèrica. No sé si Obama serà el nou president dels Estats Units i tampoc sé si, en el cas que ho sigui, si serà capaç d'arreglar vuit anys de tots els danys que han ocasionat, que ha ocasionat aquesta colla de persones. Aquesta colla composada pel Bush, per el Cheney, per Donald Rumsfeld, per la Condoleezza Rice... La seva gestió ha estat nefasta. Per tant, eh, esperem que això es pugui solucionar perquè realment nosaltres, eh, en principi érem els bons. One correction. It's not his baptism. Oh, not JJ's baptism. It's his Bar Mitzvah. Oh, Albert's Mitzvah. Ah, oh. sorry. Which is like, eh, uh, you know, it's like a confirmation, I suppose, but it's it's not as baptism. I, I was, I that old. Okay, okay. I, I, I was at his bar mitzvah. Okay, thank you. Mhm. Mm so, donc moltes gràcies per per atendre'ns i que vagi tot molt bé i molta sort a la seva carrera. All the best. Thank you. Live long wow. and prosper. Very veig molt caput gracias. Doncs aquesta és l'entrevista amb el director Nicholas Mayer, eh, que bé, evidentment, eren abans de les eleccions norte americanes ha guanyat Barack Obama, per tant, eh, a veure cap on va el seu país, com comentava el, el realitzador nord-americà. Nosaltres ja preparadíssims per començar amb les xafarderies de Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs Marta, com vulguis, comencem amb la primera de les notícies. Ui! Què tens, què tens? Perdona, Jacint. Aquí falta oli. Sí. sí. Mm, començo amb una noia que ja comença... Bé, bueno, ja fa uns mesos, potser un any, que, que dona de si. Sí. És l'Armion, sabeu? L'Armion, la que fa d'Armion. A Harry Potter. Sí, a Harry Potter, doncs aquesta noia ja comença a omplir pàgines de premsa rosa i és que surt amb un estudi... estudiant a Austràlia. Emma Watson, la noia de 18 anys que interpreta Hermione a Harry Potter, està sortint amb un estudiant d'interpretació inter... d'Austràlia de nom Angus Willoughby, o Willoughby, de 19 anys, que estudia a l'Acadèmia d'Art Dramàtic de Londres. La parella se sap que està planificant un viatge a la ciutat natal de... del noi, a Perth, a Austràlia, mm -hmm. d'acord amb les públiques lo que ha publicat el The Daily Telegraph. Watson ha sortit ja amb un altre estudiant d'interpretació, que era un italià, Roberto Aguilera. Molt bé. Que no, Aguilera. Uh -huh. Cristina Aguilera. Sí. Nicole Kidman, que estableix una regla d'or a casa seva. Nicole s'ha tret de la màniga una nova regla a casa que prohibeix que la família estigui separada, separada durant més d'una setmana. Nicole i el seu marit, Keith Urban, han promès prioritzar les seves vides personals davant de la feina després del naixement de la seva filla, Sandra Rose, el juliol passat. Keith me confessat que fins ara havia passat molt de temps separada del marit per culpa de la seva gent molt apretada. Ja sabeu que treballa molt. Últimament havia estat dues setmanes fora, havia aconseguit estar dues setmanes no?, sense veure's, i ara dic que no pot ser, que li fa mal el cor cada vegada que s'ha de separar de la seva família, suposo que més aviat de la seva nena. I així que bueno s'ha proposat no estar més de set dies sense veure'ls i com ho ha fet, doncs deixant de banda propostes i feina i i això què més una notícia que bueno m'ha sorprès una mica a aquestes alçades, Kate Winslet que diu que encara se sent grassa. jo tampoc he vist fotos d'ella però recentment he... fa temps que no. Que no es trena pel·lícula. Ah, ara han tret un trailer d'ella, de, amb Ralph Fiennes, que surt dins una banyera. I prima tampoc està. Escolteu-me, bueno, no m'heu no de de, no no. deixat. Ah. ah. L'actriu britànica està convençuda que creix com una adolescent grassoneta. Estic parlant de la seva adolescència. Ah. Què dieu? No, no d'ara. Per si està bé aquest Winslet. Què vol que et digui? Està normal, està bé, no ho sé. No. L'ha marcada de per vida perquè ella encara se sent com si fos la nena grasa aquella que la, els nens odiosos sempre assenyalen amb el dit. Molt bé. Jacint, què passa? tu com Va, un el, nen, el, nen, el nen odiós és en Jacint. No? Aquí, aquí m'ha un... fer un salt de temps perquè em deia Kate Winslet encara se sent sí, grasa. se sent la nena grasa de quan era no, adolescent. No, el titular que ha donat se sent ah, grasa. Se era un, se sent... un titular trampós sí, eh? digne de tabloide Sí, eh? com, com la Cope no? Era... sí. eh? Rollo Cope Winslet ha confessat que la seva lluita contra els quilos de més durant la seva joventut li han causat inseguretats que ha arrossegat a la seva carrera professional de jove no s'havia imaginat mai acabar el cinema perquè veia que no hi havia actrius grasses. què dius? res Retallades, anatomia de Grey. Tu has parlat de retallades a herois i jo parlo d'anatomia de Grey, que aquesta... També lingua... està en crisi, anatomia de Grey. No, ben bé. Ai. Bé, bueno, dona dó la notícia i llavors jo comentaré el que he sentit, eh? perquè ja sé quina notícia vas a donar. Doncs no sé si és qüestió de pressupost, perquè no veig que sigui això. L'actriu Brooke Smith la que fa de cardióloga homosexual ha estat despatxada de la sèrie de forma que s'acaba la línia argumental homosexual més important fins ara coneguda. Que, que hem conegut, no? No sé si tu la segueixes. De la sèrie. No, la segueix. Uh, l'actriu Anatomia de greica que es Erika Hahn mantén una relació amb la doctora Torres, interpretada per l'actriu Sara Ramírez. Brooke Smith es va alegrar de la decisió dels guionistes en primer terme a demostrar com dues mm, dones s'enamoren, per això es va sorprendre quan els productors li van advertir que ja no s'escriuria ni una sola paraula més per a ella. El creador i productor Sonda Rimes assegura que la decisió de prescindir de Smith no té res a veure amb l'orientació sexual del personatge. Diuen que Brooke i Sara no tenen senzillament química a la pantalla i els productors volen trobar la màgia que porta la doctora Torres en si, dins, en el seu interior. Uh -huh. Què té dins? màgia Putàgia. Aquesta és que està una mica agressumeta, la, la doctora Torres. <ríe> de, tot, de totes maneres, a veure, jo, a mi és un personatge que m'ha caigut malament des del dia que va entrar. Primer, perquè va substituir a Isaiah no, a Washington, val. La, la pr primera val. cosa. D'altra, però... perquè és un personatge absolutament antipàtic, borde. Perquè li fan fer. Però és igual. A més a més, té una cara, és molt lleig, la trobo lleigíssima. No, no, no I més té cara de, de camioner, eh? vull dir que... Sí, en sí. el cas de camionera. No, camionera, fa... bueno, o camioner, és igual, perquè te fa cara de... No, jo he vist fotos... a IMDB i de, realment està més mona que... És molt lletja, aquesta actriu, i a més és antipàtica i tonta i... Escolta... Escolta'm, escolta'm, és el paper, a veure, no confonem, si us plau. És el Mira, paper que li fan fer. Però no en cau bé el paper, escolta. Sembles un criu. No, però és un personatge que a fora, escolta, ja està bé. Però jo, jo havia sentit que l'explicació és que aquest any han contractat eh, més actrius i que, esclar, allò estava ple, ple d'actors i han dit, escolta, algú ha de sortir aquí. I si hi havia algú de sortir doncs era ella. Bé, bueno, jo el que sé, el que he llegit, és que, i segons ha dit el creador de la sèrie... La creadora, creadora. Creadora, perdó, Sonda, mm. és que Smith, aquesta que han despatxat, que a uh -huh. tu t'assembla una camionera, sí. uh, serà substituïda per una altra actriu també homosexual. Bé, bueno, perquè així es vegi que... O sigui que, que la no línia tema... argumental homosexual, en principi... No desapareix. No desapareix. Cosa que l'Associació de Lesbianes dels Estats Units doncs ja ha dit la seva i ja ha elogiat la sèrie. O sigui, de totes maneres, déu nhi dos els problemes homosexuals que està tenint Anatomia de Grey. Bueno, els altres són off the record. Bueno, off the record, però és que de nhi do però... Han picat molt fort, eh? Sí, sí, sí. Però jo crec que l'acomiadament la, la, d'Isaiah Washington ha estat una dels pitjors decisions sí, sí, que podien haver pres. Jo, sincerament, la cinquena temporada perquè acaba de començar, però la quarta va baixar molt el nivell. No sé si perquè faltava Isaia o què, Perdoneu, però... però la cinquena ha començat amb els mateixos deliris que va acabar la quarta. No, portem dos capítols, tranquils. No. Tranquils. En fi, passo a una altra notícia. Ah, tenia retallades també, herois. Però ah, ja està. Saltem, vinga, va. Clint Eastwood, que deixa d'actuar i se centra en dirigir Clint Eastwood ha avisat que el seu proper paper a la pel·lícula Gran Torino serà l'últim de la seva carrera com a actor. Eastwood es concentrarà en dirigir, que diu que la cadira de director s'hi sent molt còmode. De fet, ja havia reduït la seva feina d'actor, ja que l'última aparició eh, ha estat a Million Dollar Baby i va ser el 2005. Uh -huh. Recordem que Gran Torino és la pel·lícula que també s'acomiadarà del seu personatge més famós, Harry Callahan. no. No és aquesta? Sí, no? Deien que sí, però al final no va de Harry Kalahana. Ah, no? És un veterà del no. Vietnam. No? Sí, ah, està vaja. molt bé la història. Bé, bueno, doncs llàstima. En fi. Això volia que encara pot sortir algun encara, dia. Encara, encara. Carmen Electra. La conec, sí. la conec. Que, que gran, la gran Carmen Electra. Vol que grans, anar... que grans. Sí, vol anar a poc a poc amb el seu promès Rob Patterson. La model i actriu sí. Electra no té cap pressa a casar-se amb l'ex guitarrista de Korn. Es coneixes, tu? Sí, van Molt bé. ser els pioners del no-metal. Molt bé. Que es Patterson, insisteix que estan gaudint de la vida com una parella promesa. L'actriu va acceptar la proposta de matrimoni l'abril passat, coincidint amb el seu 36è aniversari. I des de llavors la família i els amics no paren de preguntar-li quan serà el gran dia. També hem sabut que Carmen Electra, eh, Ignasi, uh -huh. s'ha posat una barra d'estriptis a casa seva. Fantàstic, em sembla genial això. I diu que els nois que van a visitar-la, amics, no? O del Promès també, no sé. Uh -huh. No, no, que la utilitzen ell la barra. Ells s'ho passen de conya. Molt bé, si sí, sí. voleu instal·lar una barra d'estriptis a casa vostra, doncs ja ho sabeu. Però, ja, però no són Carmen, Carmen Electra. Electra. No, no. Si sí, ella la fa servir i deu ser tot un espectacle. O tu diràs, tu diràs, diràs. Ah, vinga, vaig a repartir els canapés i mentrestant sí, sí. a un balloteo. Calla, em poseu al prou. La vinga, Jennifer Aniston, i acabo ja, sí. que elogia al seu company de rodatge Owen Wilson. Oh, no me'l dic... toquis. No me toquis! Aniston ha dedicat bones paraules per al seu company a la pel·lícula Marley and Me, Owen Wilson, per haver fet una interpretació impressionant, diu, després del drama personal que ha sofert. Ja sabeu que l'actor de comèdia va intentar treure's la vida, o així es diu, l'estiu de 2007. I aquesta pel·lícula és la que, prim... la que ha fet just després d'aquest baixón sentimental o emocional, o el que sigui. Uh -huh. Wilson a la pel·lícula fa de marit d'Aniston, i penso que també de pare. L'actriu, de... ex-actriu de Friends, ha dit que de Wilson, que mai l'havia vist fent un paper com el que ha fet, i ha dit que durant el rodatge ha estat divertit i dolç, a més d'un bon company. Molt que es pensava que era un bruixoto que Aniston faria una mica de poè? Eh? Uh, jo crec que invocions? es pensava que era una espècie d'idiota curt de gambals. Home, sí, no. que és el que es pensa tothom. Perquè no el coneixen, però la gent que el coneix com més. Abans d'anar directament amb els 40 minuts, recordar una cosa que no havíem comentat que la setmana que ve serà un programa molt especial perquè un servidor estarà a Madrid. Uh, J.J. Abrams eh? oh! Sí, senyor si Sí, sí, però no sé si podrem gravar res perquè ens han dit que càmeres i coses d'aquestes Per què pensau que... gravar-ho? Com us trobeu? Sí, home, veu tenir una conversa tal bé... És igual. Però, home, expliqueu -ho bé no estaràs tu amb ella sola No, clar que no, clar oh. que no Perquè Abrams, amb una mena de gira europea fa una aturada a Madrid a presentar 25 minuts de la nova pel·lícula Star Trek a la premsa com una mica de fet caliu, no? perquè ja sabem que Star Trek és molt popular als Estats Units, Europa no tant, i volen que Europa... Eh, Home, a banda, Europa, Alemanya... Alemanya i sí. Anglaterra pica fort, però la resta d'Europa eh, pica més fluixet. Aleshores va en països on el fenomen Star Trek no és tan gran com, com Alemanya o Anglaterra o els Estats Units per tal doncs, de, de crear més caliu al voltant de la pel·lícula. I se sap eh, quants periodistes hi assistiran? O... No ho sé, ja us ho diré, eh, perquè farem connexió telefònica i jo us explicaré perquè, perquè com anar. Perquè podreu el... fer-li preguntes? Uh, no ho sé, això, tampoc. Sé que hi ha un còctel a les 5. Perquè segur que li faran de perdidos, vamos. Home, esclar que sí. Si se poden fer preguntes de perdidas, perdidos... Com acaba perdidos? Ha, ha. Aquesta és la pregunta estúpida, perquè ja saps que no, tu... no te la contestarà. Estan tots morts... Bé, pregunta estúpida, torno a repetir Doncs la setmana que ve en el programa eh, del Ningú no és perfecte tindreu doncs, aquesta connexió La Marta presentarà el programa i en tindreu a mi des de Madrid que us explicaré com ha anat la presentació de J.A.J. Abrams i com són aquests 25 minuts de la nova pel·lícula d'Estarters Si et donen acreditació, guarda -la. Sí, i tant, i tant, que me la guardaré. I que no siguin els últims 25 minuts a títols de crèdit. No, no, no, espero que, que no és una esper... putada. No, no, no, això no, els títols de crèdit és l'últim que s'ha, vull dir. No, encà... es es diu, a la presentació ho posa material, no? Sí, Com sí. és? Material de la... Bueno, esclar... Material de la pel·lícula. Potser, t... sí, Potser veure, posen fotos a, a les... No, no, bé, les... hem de dir una cosa, que JJ Abrams <laughs> ha gravat 3 hores de pel·lícula i la pel·lícula en durarà dues o sigui que pot ser que el material que veiem no sigui el que entri en el muntatge final és, això... com les tomes falses ja quitxant les pel·lícules que t'ho fiquen al final això segur això, això, alguna escena inèdita d'aquelles que no veurem al, al cinema segur que ens bueno, segur, però està bé uh, perquè haurem sí, vist haurem vist aquest material que després entra uh -huh. en les edicions dels alguna de les cinc edicions que faran la simple, sí. la doble la per a los amigos per a ah, tu vecino doncs anem ràpid bé, un minut tenim pels 40 minuts o sigui que <ríe> ràpid sèries han 40 minuts Avui volíem parlar de la segona temporada de Cinco Hermanos. No hi ha temps, Marta, si de cas, eh, te deixo perquè ho facis eh, la setmana vinent. El que sé sí que comentarem és un parell de notícies, és que aquesta setmana a Perdidos hi ha hagut un homenatge, ai, perdó, a Perdidos, a Padre de Família hi ha hagut un homenatge a Perdidos, en qual la família Griffith discuteix on anar a passar les vacances i algú anomena doncs, anar-les a passar a, a la illa de, de Perdidos. I l'Estiwi doncs, diu que que no, que no, perquè hauria d'aguantar doncs, la, la respiració... Sí. <laughs> del Jack eh, a la illa no? perquè sempre corre, perquè sempre corre a més a més aquesta setmana s'ha rodat el capítol 100 de House, hi ha hagut pastís ha hagut festa, és un capítol de la cinquena temporada que aquí veurem doncs, ben aviat com 4 l'emeti, i a més a més que la, la sèrie, les televisions estan posant les piles perquè sèries restrenades recentment als Estats Units ja veuen la llum, per exemple, si parlàvem fa poc de que hi ha 4 estrenats la cinquena Anatomia de Grey, el 19 de novembre el Canal Fox estrena l'espin-off d'Anatomia de Grey, de prèvia la segona temporada. I el dijous 6 de novembre el canal TNT estrena la segona temporada de Dirti Sexy Money quan tot just s'acaba d'acabar Antena 3 i fa un mes que s'estrena dels Estats Units doncs ja la teniu, amb Luciliu com una de les novetats de la segona temporada d'aquesta gran sèrie. I nosaltres anem al box office. El que més sona als Estats Units el box office. I anirem rapidets, eh, com el Jack de Perdidors que, que deia l'Esteu i Griffin. A la posició número 5, The Haunting of Molly Harley, entrada de la setmana amb 6 milions de dòlars. A la 4, Shansling, dues setmanes en 10 milions. A la 3, a so dues setmanes 45 milions. A la 2, Zack and Midi Make a Porno, entrada de la setmana amb 10 milions de dòlars. I a la posició número 1, High School Musical 3, Senior uh, Year, dues setmanes amb 61 milions de dòlars. <fixer> Mentre en el primer lloc High School Musical 3 eh, continua i Sou 5 es desinfla passat el Halloween, anem per la novetat de la setmana. En el segon lloc entra la darrera comèdia de Kevin Smith, Zack and Miriam make a porno, protagonitzada per Seth Rogen, Elizabeth Banks i Jason Mewis. És la història de dos amics de tota la vida que han tingut una relació platònica, però degut a problemes monetaris decideixen fer una pel·lícula porno. El Matt Peis diu que és divertida però tosca, li posa una ben menys i online el Chris Fansworth diu que l'escriptor i director Kevin Smith converteix d'una manera estranya aquest relat de sexe per diners en, una, en la pel·lícula més divertida durant anys, la nota una B més. En el quart lloc entra el nou drama de Clint Eastwood, que va tenir una estrena molt petita la darrera setmana i aquesta va incrementar el nombre de sales. Protagonitzada per Angelina Jolie, escrita pel qui va ser durant set anys guionista dels còmics de Spider-Man, Joe Michael Straczynski, és la història d'una mare que prega pel retorn del seu fill que ha estat segrestat. Quan les seves pregàries per fi són escoltades, comença a sospitar que el noi que ha tornat no és el seu fill. El Roger Ever diu que Jolie interpreta Christine Collins sense angles innecessaris, Uh, o rareses, la nota una A menys i el Geoff Berskin diu que no és una de les book, no, uh, no mils pel·lícules d'Isswood, no obstant, és un relat absorbent finalment, en el cinquè lloc tenim The Haunting of Molly Hartley, un film de terror adolescent sobre una noia que el dia del seu aniversari, al fet 18 anys descobrirà que els seus pares van fer un pacte amb el diable per salvar-li la vida quan el diable reclama la seva ànima Uh, s'esdevindran una sèrie de, de terribles esdeveniments i nosaltres ho deixem aquí que ens queden re, 30 segons per a aquest programa Marta Jacin es treu sols la setmana vinent jo, bé. jo des de Madrid i us deixem amb una de les cançons de Zac Amiri Make a Porno uh, és una cançó de German Stewart. Uh, jo mateix l'Ignès Gervat m'acomiado fins la propera setmana vagi bé